30. Ніч Фогель провів на тоненькому матраці в камері підвального поверху на Лемон стрит Знаю, бо сам провів більшість часу на стільці в коридорі. Після прибуття до Лазні Вайтлу і його офіцерів події розгорталися швидко. Фогеля взяли під арешт заразом і того іншого, якого я звинуватив у тому, що він поліційний інформатор. Дуже швидко з'ясувалося, що це Яков Бельський, член анархістської секти, очолюваної німецьким емігрантом на ім'я Руді Рокер, і займалося це угруповання збурюванням фабричних працівників в істенді. Припускаю, що чоловік, який мене допитував, був самим Рокі, але достеменно сказати важко, бо вони з німецькомовним поплічником утекли через вікно і розчинились у темряві. Кілька хвилин я гарячково шукав револьвер, який упустив, тоді знайшов його під столом біля підвіконня, з якого звалився, коли залазив у будинок. Вайтлоу наполягав, щоб я йшов додому і трохи поспав, але я відмовився, вважаючи за краще супроводжувати Фогеля до відділку, де перевдягнувся в однострій і став на варту біля сталевих дверей. Спав я неспокійно, хоча, припускаю, краще, ніж Фогель. І за кілька хвилин до сьомої, дочекавшись, коли черговий офіцер відійде на хвильку відповісти на поклик природи, я стягнув ключі з його столу і війшов до камери Фогеля. Брязкотіння ключа в замку, напевне, розбудило його, і коли я увійшов, він саме підводився з ліжка. Побачивши мене, особливого здивування не виказав. Гадаю, він ще не бував у поліційних відділках, принаймні у британських, інакше у нього виникли б сумніви, чого б це молодший констебль заявляється до нього в камеру, коли ще й на світ не зазоріло. Але в діях моїх простежувався метод. Мені б дуже пощастило, якби інспектор Гуч дозволив бути присутнім на допиті Фогеля. Звісно, самому мені не дозволили б допитувати його, та й у будь-якому разі я мав запитати про те, чого не мусили чути ані Гуч, ані Вайтлоу. Моє прізвище Віндгем, почав я. Ви, напевне, пам'ятаєте мене з минулої ночі. Фогель не відповів. Просто сів на край ліжка і втупився в підлогу. Ви сказали, що не вбивали її. Він підвів очі. Так. То хто тоді? Фогель стенув плечима. Вийшло це дуже жалюгідно. Не знаю. Два дні тому ви напали на неї на вулиці Грей Ігл. Я сам вас переслідував. Він категорично похитав головою. Я захищав її. Від кого? Не знаю. На обличчі його проступив розпач. «Що ви там взагалі робили?» – запитав я. «Стежили за нею?» Вона мене попросила. «Навіщо?» Вона зустрічалась із чоловіком, не сказала з ким, пояснила тільки, що не довіряє йому. Саме він і напав на неї. Щось не дуже схоже на правду. Ви хочете, щоб я повірив, ніби вона призначила зустріч чоловікові, вважаючи, що він може на неї напасти, а вас попросила захистити її? Навіщо їй це робити? Чому не звернутися до свого чоловіка? Фогель гірко розсміявся. «Ви ж бачили її чоловіка, Егеш, його цікавлять лише гроші». «Чому ж вона звернулася до квартиранта з верхнього поверху?» «Я вже відповідав, вона не пояснила». «А ви не питали?» «Тиша». В коридорі залунав стривожений голос чергового офіцера. Він виявив пропажу ключів. «Якими були ваші стосунки із Бесі Драмунд? Поставив я наступне запитання. «Це не те, що ви думаєте», – відповів Фогель. «Вона дівчина розумна, допомагала мені з аналійською і документами. Ми подружилися». Часу в мене не лишилося. До камери наближалися квапливі кроки констебля. Я кивнув Фогелю, відчинив двері і вийшов на зустріч офіцерові, потираючи пальці правої руки. «В'язень хотів знати, коли йому очікувати сніданок», – промовив я. «Довелось пояснювати, що це йому не п'ятизірковий готель». Черговий офіцер вишкірився. Клятий жит заслуговує не те, щоб йому не лише пику набили. Інспектор Гуч з'явився о на десяту. Почав із того, що привітав мене і поставив ті ж запитання, що й сержант Вайтлоу минулої ночі. Як я дізнався про місце перебування Фогеля? Чому так по-дурному пішов по нього сам один? На перше я відповів, що отримав наводку від сторожа через дорогу, а на друге списав свою поведінку на буйність молодості. Інспекторові так кортіло приступити до допиту Фогеля, що більше він не став нічого допитуватись. Що ж до самого допиту, Фогеля відвели до холодної кімнати для допитів, щойно годинник пробив десяту, і маринувався він там хвилини 40. сорок. Коли інспектор нарешті вирішив приступити до процедури, місця для мене там не знайшлося, як я і боявся. Гуч проводив допити з сержантом Вайтлоу. Я ж тинявся коридором, сподіваючись почути крізь двері хоч якісь уривки розмови. Але мені тільки й вдалося, що розчути питання Гуча іще гучніші коментарі Вайтлоу. Голос Фогеля прорвався лише один єдиний раз, коли він мало не кричав, заперечуючи свою причетність. Усі інші його відповіді являли собою ледь чутне, нерозбірливе балькотіння. За годину двері розчахнулися і через поріг перевалилася кремезна фігура сержанта Вайтлоу з червоним від напруги обличчям. "Вінгеме, відведіть його назад до камери". Фогель ішов, опустивши голову і дорогою назад не сказав ані слова, та я його й не питав. Шлях до камери пролягав людними коридорами, Таке враження, ніби всі у відділку зібралися повитріщатися на єврея, який убив англійку. Я зачекав, доки черговий офіцер замкне двері камери, тоді повернувся до кабінету Гуча. Постукав і увійшов. Інспектор сидів за столом, сержант Вайтлоу стояв навпроти, заклавши руки за спину. Обидва поглянули на мене, але ніхто нічого не сказав. Натомість Гуч затягнувся на івікат, а обличчя Вайтлоу поступово змінило колір на звичний відтінок сірого. «Я так розумію, він не зізнався?» «Цей покидьок усе заперечує», – сказав Вайтлоу. «Заявляю, що вийшов із будинку десь о дев'ятій, був відсутній цілий ранок, купував приладдя для своєї справи. Коли повернувся, побачив біля дверей поліціянта і натовп. Хтось сказав, що вбили жінку» каже, що злякався і накивав п'ятами, а тоді сховався у банді анархістів. А знаряддя зброї ми показали йому молоток, запевняючи, що це не його. Мовляв, ніколи раніше його не бачив. Гадаєте, він каже правду? Сержант так і витріщився на мене, ніби я був несповна розуму. А вже ж ні, бреше й оком не змигне. Том Драмунд упевнений, що Фогель палав пристрастю до бесі. Її двері були замкнені зсередини, і єдиним виходом лишалося вікно. З нього ринвою до кімнати Фогеля, де саме й знайшли знаряддя вбивства. А Фогель, замість того, щоб здатися і відстоювати свою невинуватість, тікає і залягає на дно. Усі ці подробиці він перераховував, загинаючи пальці, ніби забивав цвяхи, труну захисту євреї. Я міг би додати, що Фогель – саме та людина, яку я переслідував від Грей Ігл до Шордеча кілька днів тому. Але не став. Сам не знаю, чому. Можливо, як на мене, у справі було забагато неясного, щоб бути впевненим у тому, що винен Фогель. А може, я і сам почувався винуватим. Якщо це Фогель любив Бесі, то зробив він це тільки тому, що я упустив його два дні тому. І жити з цим було важко. Чи має він якесь алібі? Підключився Гуч. Каже, що проходив на вулиці повз кількох осіб, і торговець, у якого він купував азотну кислоту, може його пам'ятати. Але все це вилами по воді писане. Він заявляє, що полишив будинок приблизно о дев'яті і до цього нікого не бачив. Останнім, хто застав Бесі живою, був Том Драмонд, а він пішов о восьмій. Лишається принаймні півгодини, коли Фогель за власним свідченням був удома, і на якій він не має алібі. Цього цілком вистачить, щоб скоїти злочин, повернутися до своєї кімнати і сховати знаряддя вбивства. Мене мало не знудило. огидні факти, але лишаються ще запитання. Хто був той інший чоловік на Грей Ігл? Той, хто, за словами Фогеля, напав на бесі? Чому Бесі нічого не сказала, коли ми її розпитували? І якщо тієї ночі на неї напав фогель, чому вона не кричала? Адже Том Драмонд стверджує, що фогель уже якийсь час її переслідував. А ще зміна її емоційного стану за тижні після смерті хозяйки місіс Кейн, про що свідчить і Ребека Кравіц, і покоївка Ділі Адамс, І нарешті, поведінка фогеля. Ну, не схожий він на вбивцю. Він мав можливість устромити в мене ножа вночі, але не скористався нею. Натомість кинув зброю і здався. Щось ми упустили. «Що не так, хлопче?» – поцікавився Вайтлоу, поклавши могутню руку мені на плече. «Подивитись на тебе, так можна вирішити, що ти приятель цього єврея, а не коп, який упіймав покидька. Отже, висунемо йому звинувачення?» – запитав я. «Так», – кивнув Гуч. «А тоді повідомимо джентльменам із преси, Що швидше ця справа піде в забуття, то краще для всіх». І він повернувся до Вайтлоу. «Включно з євреями, з Вайтчепелу. Доки я йшов коридором до виходу із відділку, мене кілька разів привітали і поплескали по спині. Мені потрібне було свіже повітря, тобто я мусив викорити сигарету і знайти спокійну місцинку, щоб поміркувати». І тільки відчинивши двері на вулицю, зрозумів, якої помилки припустився. Біля підніжжя сходів зібралася зграя журналістів. Всі у відділку вже знали про арешт Фогеля, і принаймні один із моїх колег уже мав нагоду натякнути газетярам. Знання сила, але доки не знає решта. Якщо хочеш заробити трохи грошенят, мусиш передати пресі інформацію раніше за інших. Одразу ж почалася какофонія. На мене посипалися запитання, і кожне викрикували так голосно, що майже нічого не можна було розібрати, не кажучи вже про те, щоб відповісти. Не те, щоб я мав бажання відповідати. Тож я насунув на очі шолом і пірнув у натовп, щоб вигулькнути з іншого боку. За кілька хвилин я вже стояв у провулку, притулившись до стіни і збирався запалити сигарету. Тут до мене як шакал підкрався Гармсворт із газет. Не проти, якщо я приєднаюся до вас? Якщо маєте власні сигарети. А вже ж, він витяг із кишені пачку і похлопав пальто, шукаючи сірникову коробку. Не знайшов і поглянув на мене. Дасте прикурити? Я кинув йому коробку, і він подякував кивком голови. Запалив сигарету, кинув сірник на узбіччя і повернув коробку. Схоже, після нашої вчорашньої зустрічі ви часу не гаяли, констеблю? Замість відповіді я видихнув дим. «Знаю, що не помилився стосовно вас», – хихикнув він. «Ви призначені для чогось більшого, набагато більшого, і я можу допомогти. Тобто ми можемо допомогти один одному. Подейкують, що чесний старий збирається висунути вашому єврею звинувачення? Ще раз повторю, що ви знаєте більше за мене». «Та годі вам, констеблю, не будьте таким скромним. Ви герої, адже саме ви його впіймали. Я хочу розповісти історію від вашої особи. Такий гарний молодий поліціянт сподобається нашим читачкам». Я похитав головою. «Дуже люб'язно з вашого боку, але мені не хочеться, щоб моє обличчя світилося в кожній газеті». «Упевнені? Багато хто з ваших колег зуб віддав би за таку можливість. Ви прославитеся?» Спокуса була великою. Гармсворд завважив моє вагання, як кула, що відчула кров у воді. «Подумайте!» – він сунув руку в кишеню, витяг іще одну маленьку білу картку і передав мені. «Вам платять за те, що ви їх роздаєте?» – пожартував я. «Ви ж давали мені вчора. Багато не буде. До того ж ви точно знатимете, де мене шукати, коли зважитесь».